Я повагалася, дорогий такий, висловила вчителю те, що мене мучило останнім часом. Невже життя само по собі не має цінностей. Цінності. Життя тієї ж Світлани, якби вона не була лише моїм втіленням, а сама собою, її чоловіка, дітей, інших мешканців того нещасного населеного пункту села Загоряни. А Вони просто живуть, сказав вчитель, тим процесом, який називається «життям». Не шукай у ньому підтексту філософії Моя Люба Ієрихар. Це процес народження, розвитку існування та вмирання живої матерії, хай і розумної в певних межах. От і все. Нагромадження речей, умовно ці їх існування, це намагання надати якогось сенсу цьому існуванню, хоч це й хибний шлях, який йде відвідчаю перед самим, по суті, безцільним процесом існування. Така жорстока реальність, моя люба, підсумував учитель. Допомогти їм неможливо, бо інакше то були б вже інші штучні істоти, якби навіть їм спробували підвищити інтелект чи замінити мораль. Я мусила погодитися з учителем. Він мав рацію. Хай справді жорстока, але правда була у його словах. Він, як завжди, Мудрий мій учитель. Такий закон, один із законів існування живої матерії. Це я добре знала, як космобіолог. Але щось у мені протестувало. Щось, наче б плакало. Чи навіть не плакало, а шкрабло, нило, як болюча струна. Ледь-ледь бреніло. Просилося назовні. Десь далеко В глибині мого досконалого єства, надто досконалого у порівнянні із землянами. Перша ліомена. Ми сьогодні нарешті злилися з оберігів фону у єдине ціле, абсолютно ціле. Ми кохалися довго і самозабутньо. Це було вище блаженство. Відверто кажучи, я боялася, що на завершальному етапі спрацюють рецептори заперечення і антиєдності але вони мовчали. Жодного сигналу. Це означало одне. Ми ідеально підходимо одне одному. Ми створені одне для одного. Я і мій любий фон. Ні, оберіхіфон і я. Я вирішила. Я знаю, він завжди буде для мене на першому місці. Головному. Я свідомо віддаю йому пальму першості. Ну от я випадково використала земний образ, але це ж випадково. От тільки, тільки, коли я подумки висловила бажання на запліднення, внутрішній модулятор не спрацював. Дивно. Але ж я перед цим єднанням пройшла детальне обстеження. Всі невидимі частини мого тіла працювали бездоганно. Чудово, я абсолютно здорова. Тоді чому він не спрацював і не виконав мого бажання? Більше того, я відчула всередині якийсь глухий, неясний опір. Що це? Тіло сигналізує, що ще рано? Але ж я цілком зріла особистість. Але це була єдина прикрість, єдине непорозуміння. І в іншому було чудово. Чудово, чудово, чудово. Що це? Я перейшла на автоматичне письмо. Третє Ліомена. Чому ти питаєш про зраду, моя Світлано? Моя? Дивно, адже її вже не існує. Незабаром вона зникне з пам'яті, як і обіцяв учитель. А він завжди має рацію, мій учитель. Гаразд, про зраду, якщо тобі так цікаво. У нас на трамедіоні цієї проблеми між особами протилежних статей поза мному чоловіком і жінкою не постає взагалі. Якщо виявляється, що двоє підходять одне одному, а тільки можливе єднання на віки, то вони поєднуються на весь період їхнього фізичного життя. Хіміобіологи кажуть, що автоматично вмикаються рецептори вірності – про жодну зраду, єднання з іншими, думки чи бажання ні в кого не виникає. Більше того, як правило, пари програмують себе на одночасне припинення фізичного існування або перехід в іншу фізіологічну якість. Щоправда, у нас на планеті існує нечисленне товариство прихильників вільних стосунків. Як у вас би, можливо, сказали сексуальна меншина? Чи швидше моральна? Колись трама медіонців, котрі дотримувалися цих поглядів, Перевиховували, навіть переслідували, карали. Але згодом, після настання суспільства загальної досконалості та свободи, Вища глобальна рада прийняла закон, який офіційно дозволив діяльність цього товариства.